שיר בשקר שיר בשקר שיר בשקר שיר בשקר הגענו לפינה של השיר בשקר יש, הפינה שאני אחראי בתוכנית לכבודך הבאנו את הפינה, מה זה הפינה הזאת, למי שמצטרף עכשיו ונשאר איתנו? שיר בשקל זה שיר שאנחנו נשמיע פה, שיר ששווה היום פחות משקל, ואנחנו ניתן הזדמנות נוספת לשיר הזה להתפרסם אחרי הרבה שנים או אחרי כל מיני דברים שעברו עליו. היום אנחנו נשמע שיר נוסף לפני זה, זה השיר הבא, ואחר כך נסביר לכם את השיר שאנחנו באמת רוצים לדבר עליו, זה בעצם... זה חבובות. אנחנו נשמע שני שירים, את הגרסה הרגילה של החבובות, בוא נקריא. שימו לב למבנה של השיר. בהתחלה היה קרמיט שדיבר, כן? אמרות בנות, עכשיו באים הבנים, הגדולים האלה. עכשיו, יש תמיד בדיחה, נכון? כן. בתוכנית לשחוק מוקלט, אתה זורם עם זה, וכן. אתה סולח לו. ואז כעמית נדבר. אוקיי. עכשיו, אנחנו מצאנו בארכיון שלנו עותק נדיר במיוחד של תקליט כפול שנקרא פנטזיה בארץ הפלאות. מי שזוכר, היה פה מופע ששידרו... גיסה כשקשת. וציפי שוויט, וצבי גום. שידרו את זה מלא פעמים בטלוויזיה. ומדרגות היה, ומכונית שבאה מהצד. המון שירים של דיסני ושירים מסרטיים שעשו להם גרסה בעברית, וביניהם את הגרסה לחבובות. חילול הקודש, שימו לב. ג'רמית רומנית עכשיו אין פה את המילים חבובות, יש מפצ'ו עוד לא תרגמו את המילה הגיע זמן תזמורת, תולה עורות סימן הגיע זמן תזמורת, הגיע זמן ללכת לאולפן ללמוד אירוע מה הוא מקשקש פה? שמענו את זה עשר פעמים מה זה טוב השפק ביצה, ביצה, פרס למי שמנחש מה הוא אומר עכשיו טוב, הערב נראה את... קבע,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 שלחות לכרמית הרומנית! בדיחה אחרי שנות ה-70! נהדר!